Continueu escoltant Ràdio Palafrugell des del 107.8 de l'FM o també des de radiopalafrugell.cat i avui tenim amb nosaltres, convidat dels estudis de Ràdio Palafrugell, el president del Centre Fraternal... Sevill i Mona, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Gràcies per uh, venir als Estudis d'Arra de Palafrugell, i és que en els darrers dies hem vist a través de, de, de la vostra pàgina web o també de, de les xarxes socials, des d'Instagram, per exemple, doncs que heu iniciat uh, unes obres al Centre Fraternal. Unes obres, no, les obres, no, podríem dir? Exacte, les obres. Sí, després de, de, de cinc anys d'haver signat el Consorci amb l'Ajuntament, el Consorci... Eh municipal bueno, el que havia dajuntar mercantil i fraternal. Mm -hmm. eh, per una sèrie de problemes fins al dia d'avui no, no s'ha pogut començar aquestes obres i ara finalment s'han doncs pogut començar les obres ja en el, el que és el centre fraternal. Mm -hmm. sí. eh, tu deies eh, que ara fa cinc anys veu signar aquest acord i, i això eh, doncs feia doncs, que també no? que hi havia previstes aquestes obres, eh, podia gent que ens estigués sulnt, Uh, comentar, ostres, si que han trigat com és que han trigat 5 anys uh, ens pots explicar una miqueta, Xavi? Bueno, s'ha trigat 5 anys per, per, per molts problemes que hi ha hagut entre, uh, primera amb el mercantil uh, estava ocupat uh, su suposo que ja el regi no ho sap, estava ocupat principalment pel pel teatre municipal. Uh -huh. Un cop es va desallotjar de del teatre municipal que tenien els decorats, després hi va haver -hi el problema dels, dels contadors o els quadros elèctrics que hi havia de, de tota la plaça, que també es va haver de fer un projecte que els hi va costar molt a l'Ajuntament de fer per poder treure aquells quadros elèctrics de... Del, de dintre del fraternal i col·locar-los a la plaça Nou en aquells xirimbolos famosos que també mm -hmm. van tenir la seva polèmica i a partir d'aquí fins al dia d'avui doncs una sèrie de problemes també tècnics, eh, arquitectònics i que jo no sóc ningú ara per parlar-ne perquè els que han portat més aquest tema han sigut eh, Novara Hotels, com a explotador del, del, del centre fraternal i com a explotador del Consorci mm -hmm. i, i l'Ajuntament. A mi... Com a president del centre fraternal no em pertoca parlar d'aquests problemes perquè tampoc hi tinc massa, massa d'això, massa clar uh -huh. que és. Però sí que al final s'ha doncs, pogut arribar en aquesta solució de poder fer aquestes obres eh, molt importants i molt necessàries per al centre fraternal que, que doncs, han tingut el seu temps també perquè a part de fer el projecte que es havia de fer ha hagut de passar per patrimoni i Cultura de Girona. Això també vol dir que retrassa molt el temps dels permisos i el temps d'això. Eh, I finalment, a eh, finals de l'any passat, fin, cap a finals d'estiu de l'any passat, passatvam poguer eh, la gent de Novara tindre aquesta, aquesta, permís aquesta llicència d'obres. Mm -hmm. Uh, i els timings um, ens han lligat també una mica que amb l'elaboració de la Quina. La Quina és una cosa que sense la Quina el fraternal no, no podria subsistir i llavors aquesta gent també ens ha respectat el temps que nosaltres fem la Quina i els va pactar que el dia 6 acabà amb la Quina, el 7 començava les obres i el 7 van començar les obres. El fet van començar les obres amb l'arribada d'aquest doncs, any 2020. Quins són els... No sé si hi ha uns terminis, després a vegades ja surteixen problemes, però en principi, quan està previst que s'acabi? En principi, hi ells tenen terminis d'execució de dos mesos i mig. O sigui que a mitjans de març haurien d'estar les obres acabades. Sempre i quan no surtin imprevistos, que quan se, quan se fan obres amb un edifici com és el Fraternal, que és un edifici més de 180 anys d'història, i sempre et poden sortir doncs, problemes en el voler tirar una paret a terra doncs, que hi hagi unes vigues que s'hagin de, de, de, de, de reforçar o de cavalcar bé, i per tant, eh, de moment, temps previst, posem que seria mitjans de març, mm -hmm. a molt estirar, ells eh, tenen la intenció de tindre obert al fraternal al públic una altra vegada a la Setmana Santa. Per Setmana Santa, doncs, esperem que ja estigui obert, si no abans, com, com ens comenta en Xevi. Eh, ben bé què s'hi farà? Explica'ns en què consistiran aquestes obres, perquè també és una de les coses que poder molta gent està atenta d'aviam què fan, ara tu deies, eh? 180 anys d'història, aviam sí. què ens hi fan a la fraternal, no? Perquè ah, tu dones una miqueta seu, també. Sí, sí, sí, no, esclar, I, i, i nosaltres com a Junta també veiem mm -hmm. perquè quan se fagin les obres eh, es facin amb, la, amb cura i amb... Mm -hmm i mantinguent el fraternal com a fraternal. A veure, se li donarà un caire molt, molt, molt semblant al que té ara, això sí, Lo que passa que s'amplia la cuina i es, es, es, es, es treu una escala que em donava, que és els pisos superiors, que aquesta escala feia un, un, un angle recte, una L, mm -hmm. diguéssim, i llavors per normativa, com que també és una sortida d'emergència del pis superior del teatre, aquesta escala té que anar recta. No, té, no pot fer a l'angle. Llavors, eh, una, una de les obres que es fan és treure aquesta escala per fer-la recta, eh, l'ampliació de la cuina i adequació a la normativa actual per poder tindre una llicència d'activitats com Déu mana, i després, una mica rentat de cara del, del, del fraternal, digués, el que és la sala del bar, es canviarà el terra, s'han can... tret aquell sòcol de fusta en el qual darrere han sortit de tot menys, menys coses maques, mm -hmm. i, i se li donarà Dintre de lo que es l' que és l'essència del fraternal, un nou aire, però conservant des de logo l'essència del fraternal. Això és el més important, no? Sí. Per la gent que ens estigui escoltant i que poder, o que ens llegeixi després a la pàgina web, que, que, que es quedi tranquil·la, no?, podem dir, una miqueta. Perquè... Sí, sí, sí. Nosaltres, com a Junta, els deu, membres de, els deu socis que tenim aquesta, aquesta missió de ser la Junta del Centre Fraternal, és una de les coses que ballarem i hem ballat sempre amb els senyors de Novara, eh, perquè tot segueixi el rum i, i les característiques que marca el Centre Fraternal, des de l'UEGO. Mm -hmm. Això, també, quan vau penjar ja la, la notícia o no sé si vau ser vosaltres o, bueno, va sortir a través de les xarxes socials no? que havien començat aquestes obres i això va generar força polèmica, és un punt que també voleu no, aprofitant que et tenim aquí Xavi que, que voleu aclarir no? que la gent sí, estigui d'aquí Nosaltres eh, eh, ara estem hem estat el, el, el moment de desmuntar el que és el centre fraternal per poder fer les obres, hem tingut una sèrie de problemes que és que ens han deixat, per exemple, el despatx on tot en tenim nosaltres l'ordinador amb connexió a internet, tot això, ha estat inhabilitat durant 4 o 5 dies mm -hmm. perquè, doncs, perquè ells tenien que tallar una sèrie de cables i d'això i ens ha afectat a lo nostre Uh, a partir d'avui nosaltres tenim una altra vegada ja en marxa el, que és el despatx en funcionament al 100% ara es farà un correu electrònic a tots els socis que, són, que tenen correu electrònic, es farà arribar doncs, l'avís la, la, la de que han començat les obres l'explicació de les obres que faran, mm -hmm. el terminis i, I després nosaltres el que sí que hem pogut fer a través dels companys de, de la Junta que, que porten el de les xarxes socials com Instagram i, i Facebook es va fer un escrit perquè la gent que en segueix per aquestes xarxes doncs, eh, tingués un abans del que era, del que serà i el que nosaltres pretenem que sigui la, la, la realització i la finalització d'aquestes obres, que repeteixo eh, que no és la Junta que fa perquè la Junta no podria fer-ho, no podria assumir-ho eh, amb les quotes de socis i encara que vegin fer quina sinó que les està fent la, la gent de Novar Hotels com els portadors de, de, del servei de bar del fraternal que estava per contracte en el concurs que es va fer quan es va fer el, el, el consorci, mm -hmm. fraternal mercantil, i i que tot tiraran endavant i nosaltres supervisarem que tot funcioni com, doncs com ha de funcionar i que escavi les coses com s'han d'acabar. Mm -hmm. doncs, uh, nosaltres també seguirem atents, no? perquè al final són tres mesos, dos mesos d'obres i per tant doncs, les podrem anar seguint, les tenim aquí a propa, i també doncs, podrem anar veient com, com evoluciona yes. aquestes obres. una un dels dubtes que, que també podia generar és que en el fraternal doncs, uh, la decoració no? del fraternal uh, hi ha diverses uh, dir pintures... Uh, que són doncs, tres característics també Exacte. i que són sessions que s'han fet en el fraternal Exacte. tot això eh, continuarà eh, en l'espai eh, actualment que, que on, on està? Eh, la major part de les pintures i quadros que hi ha en el fraternal sempre han sigut de, de, de, o sigui, de, de gent del, de Palafrugell mm -hmm. hi ha quadros d'Eglèsies, hi ha quadros de Cuixart hi ha quadros d'Antano Pisano hi ha quadros de, de molts artistes del poble de Bigues tots aquests quadres ara en aquests moments estan amagatzemats en el pis superior del, del centre fraternal, on tot el moment no es fan obres, per tant, no, no d'això. La gran polèmica va venir per un escrit que va sortir en una pàgina de Facebook mm -hmm. en la qual posaven en dubte uh, les pintures del, del senyor Tano Pisano. Uh, Tano Pisano va estar aquí ho sabeu aquests dies d'abans de Nadal, perquè se li va entregar el sí, peix eh? fregit i tal, i nosaltres vam tindre converses amb ell, i se li va dir la idea del que nosaltres volíem fer amb els seus quadros, que és mantenir se exactament en el lloc on estaven. I ho vull aclarir perquè no, d'això. Les pintures del Sr. Tano Pisano, que tant s'ha dit en el, les mm -hmm. xarxes, que no sabien què se li nosaltres tenim el compromís tant de la gent de Novara Hotels de què es tornaran a col·locar el panell d'on com estava. Els únics que, treu, que es, surten de la posició on estava eren els quadres que havien a la barra. Sí. Perquè aquells, eh, incloent amantano, havíem estat parlant que depèn del tipus de barra que facin després, eh, doncs poden ser una mica, potser una mica perillós que estiguin allà perquè cops de peu o el que sigui, i, i d'això doncs a que ells els hi buscarà una altra ubicació sempre que en Tano i la Brandín estiguin d'acord de l'ubicació que els hi volem, volem oferir. En aquests moments aquests quadros de Tano Pisano estan a la galeria Tano Pisano d'aquí Palafrugell eh, van vindre a recollir se els van portar per restaurar mm -hmm. per netejar, per a la redució i doncs estem a l'espera que acabin les obres per tornar se a col·locar al seu lloc i ja et dic, els únics que són aquells que, que hi havia tres murals que hi havia a, a la barra que aquells ja van, es va parlar quan hi havia en Tano i l'Oblantin aquí de que, doncs si, si, si ells els volien seguir cedint al fraternal eh, tindrien una altra ubicació i que la, la discutiríem amb ells si, si els agradava l'ubicació que, que els hi posarem però, repeteixo tots els quadros estan guardats, tots els quadros estan eh, per netejar això, les caricatures iran exactament allà on estaven, mm -hmm. podes canviar una mica el, el, la distribució però iran en aquella paret tal com estaven, els quadros d'Antano Pisano iran a la paret on estaven, i el resto les hauríem recol·locant a mida que vagin acabant les obres i la decoració del fraternal. Eh, una de les coses que, que, que hem discutit molt amb Novara és que l'emblemàtic del fraternal és el tipus de local que és i la decoració, i ells hi estan d'acord amb fer el màxim possible perquè tot s'hi hagi igual. Mm -hmm. Doncs, eh, important també aclarir aquest punt, havia sorgit, eh, doncs, havia suscitat certa polèmica o cert rebombori del a les xarxes socials sí. i important que Enxavi dons anys ha explicat que, bé, aquestes converses amb en Tano Pisano i amb la Blandin, per tant, eh, ja està, no? si, si ells estan d'acord, doncs, ja, ja està tot aclarit. Sí. I en aquest cas, doncs continuaran aquestes converses entre junta i, i els dos artistes per tal de d'aviam si on reubiquen aquests aquests murals que No, no, els d'Altano Pisano tenim el compromís ferm de de de l'agenda de, de Novara de que iran exactament allà on tera. Mm -hmm. O sigui, el que són els quadros el, el, el, la com composició de quadros que hi hivien a la paret sí. aquells iran exactament allà on tenen. És un compromís que tenim Les caricatures que també és una cosa emblemàtica també iran justament allà on estaven ja et dic possiblement es canvia la redistribució mm. perquè si algú recorda donc hi havia un... sobre la porta hi havia un tall que hi havia un rellotge i no hi havia quadros doncs possiblement aquell tall' un plenni de, de, de, de les caricatures el rellotge que hi desapareixi s'fagi unes files més de caricatures en allà per perquè no quedi tan atapeït sobretot el, el, el, el que és el tall del de, de la televisió mm -hmm. també perquè entre altres coses dintre de la modernització que, que no és una modernització sinó és una, doncs una de les coses que no Novara, hotel, Novara Hotels té premsat és en comptes dhaver una televisió fer una pantalla mm -hmm. una pantalla que quedarà plegada dalt i que quan hi hagi un futbol o que sigui es podrà baixar Clar, llavors tot això s'ha d'anar estudiant sobre mm -hmm. la marxa després amb els decoradors no? però l'essència l'essència, que poden estar segurs que nosaltres lluitarem perquè hi segueixi. Doncs segur que sí, I després segur que quan es torni a reobrir, no? aquest eh, final de març, mes d'abril, eh, segur que molta gent n'anirà ja, a triure el cap, ni que sigui per veure com ha quedat. Eh? A veure, una I... de les altres coses de les obres grosses que, que, que també hem pogut eh, eh, introduir dintre d'aquesta reforma que fan ara mm -hmm. és la col·locació d'un ascensor, un ascensor que comunicarà els, les tres plantes del fraternal. No? És, una, és una cosa que és, fa molts anys que, que, que, que s'havia d'haver fet que la Junta com a Junta no tenia la capacitat i per fer-la i en canvi amb aquestes obres sí que es va introduir dintre de, de, del, del concurs que la, que la persona que hi obtés doncs tenia que fer aquesta, aquest ascensor i és una altra de les coses que, que, que també hi haurà en aquestes obres un ascensor que comunicarà a la planta baixa amb el que és el primer pis del teatre mm -hmm. i amb lo que és el segon pis que dona accés a, la, a el que nosaltres en diem la sala familiar, que és una petita sala de reunions que ja ha en el... accés a la biblioteca i, i doncs la gent que ara en aquests moments amb una mica de... de, de de capacitat reduïda em penso que es diu no? sí, bé, sí, mobilitat de mobilitat reduïda mm -hmm. per donc podrà tinre accés en aquestes plantes que ara no en té mm -hmm. doncs, uh, una bona inversió també en aquest cas una bona reforma una bona millora que es farà en aquest uh, en el centre fraternal uh, Crec que a més aquesta reforma aquestes hores que estan fent és com una primera fase no? perquè també hi havia o està prevista que se'n pugui fer si tot va bé, una segona fase en aquest cas, eh, però eh, seria estaríem parlant del Teatre Polivalent, no? Del teatre, per no? no, no, el... Però això ja seria més endavant, no, no sé com, bueno, com està aquest tema. Uh, aquest tema està una mica com vaig dir en la entrevista que vam fer en el Punt Diari, aquest tema està una mica en stand-by. Bueno, en stand-by no. Jo, aquesta setmana haig de rebre ja... El... Tenim un, un, un avantprojecte fet per una empresa que és uh, especialitzada en restauració de teatres, mm -hmm. que és el grup IDEA. Uh, amb aquest avantprojecte en el moment ens han d'ensenyat els planos, um, planos que trobem que són molt... molt molt adients i molt, molt concrets amb el que nosaltres volem, perquè nosaltres els hi hem dit el que volíem, mm -hmm. eh, nosaltres eh, fer una restauració d'aquest teatre, perquè no és una reforma ni un això és una restauració del teatre i una adaptació a la normativa actual. Eh, doncs ara, quan tinguem aquesta setmana, tindrem el que és la part econòmica de l'avantprojecte, llavors ens hauríem de seure amb l'Ajuntament com, com a socis del, del, del Consorci Fraternal Mercantil, que es va crear precisament per, per això, doncs perquè un cop tinguem aquest, aquest projecte de rehabilitació o restauració del teatre, doncs des del Consorci, eh, trobar les subvencions adients per poder tirar endavant aquesta, aquesta reforma, aquesta restauració del teatre. Mm. Aquesta setmana, ja dic, suposo que aquesta setmana, com molt la setmana que ve, tindré la part econòmica. Mm -hmm. A partir que tinguem la part econòmica ens hem de reunir consorci amb l'Ajuntament i el fraternal, posar-ho sobre la taula, mirar els pros i els contres, si es pot fer, si no es pot fer, si es pot fer des del consorci o si es podrà o si s'haurà de fer des d'una manera privada, tot mm -hmm. depèn de, la, de, de les circumstàncies que, que hi hagi. I, i després pues, trobar, trobar això des del de Consorci Fraternal, ai, Fraternal Mercantil, mirada de poder entrar amb les, amb les subvencions que, que es necessiten per poder fer aquesta, aquesta restauració. Mm -hmm. Car, no tenim encara el, el tema econòmic, que ser el més important, no? Al final el que prima més... Eh... Al final és el, el, el, el, el, el, el, el, el principal. Sí. Els planos estan molt bé, hi ha molt poques reformes com a obra mm -hmm. a fer... Uh, però po poques que siguin valdrà en cèntims i, i, i aquests cèntims s'han doncs, de trobar d'alguna manera Bé, en, en, en parlem, doncs, eh, Xevi si et sembla més endavant, quan ja tingueu aquesta eh, aquest, aquest, eh, part econòmica, després també hàgiu pogut, doncs, conversar amb l'Ajuntament o amb altres eh, entitats municipals per tal, si, o municipals sí. o municipals o administració pública sí, sí, sí. per tal de si pot tirar endavant això i, i Sí, sí nosaltres com a, com a fraternal vull dir, estem fent tots els passos possibles perquè es pugui tirar endavant no? eh, esperem que sigui de la mà de l'Ajuntament ja que tenim aquest consorci firmat i en el qual sempre hem estat molt bé, molt, molt, molt, de molt bon rollo, vull dir, mm. eh, des de portem aquests 5 anys, sí que han hagut moltes complicacions pel, pel tema del mercantil, per tema de de de de del tema de l'explotador, del projecte, tot això ha sigut una, una mica complicat durant aquests 5 anys. Ara que tot això està més o menys solventat, doncs ara esperem que el bon rotllo amb l'Ajuntament segueixi i que nosaltres doncs, puguem tirar endavant aquesta restauració del, del, del teatre, que, que, que, en fi, és una cosa que és bona pel fraternal, jo crec que és bona pel poble, serà bona per l'àrea de cultura, mm -hmm. serà bona per l'Ajuntament, serà bona per a I jo espero que sí, que que l'equip de govern i amb els tècnics de l'Ajuntament ens podem arribar a entendre molt bé per poder, per poder tirar endavant tota aquesta reforma. Mm -hmm. Doncs, eh, en tot cas, quan tinguem més novetats, eh, els micròfons de a la ràdio i les portes, doncs, ja saps, eh, oberts per, per la gent de, del, del fraternal? Per, si... sí, nosaltres estem oberts a, a, a, a, i sobretot transparència, molta transparència. Una cosa que volia dir que m'he descuidat és que eh, des d'aquí convoco tots els socis que tinguin algun dubte sobre què es fa en el fraternal, què es farà, com acabarà, mm -hmm. eh, com els afectarà la seva vida després com a socis del fraternal i com, a, i com a usuaris del fraternal. Es posin en contacte amb qualsevol membre de la Junta? Mm -hmm o inclús, el març tenim programada l'assemblea, que encara que, encara estarem amb obres, però cada març, cada mes de març, mitjans de març fem una assemblea en la qual presentem els comptes, presentem els l'estat de comptes del fraternal, presentem el, el, com ha funcionat la quina, com és el dia a dia del fraternal i a més a més, doncs sempre hi ha els preqs i preguntes, doncs jo es convoco a tots els socis que ens estiguin escoltant a venir a l'assemblea o troba'ns a nosaltres, i, i nosaltres els aclarirem tots els dubtes que puguin tenir sobre el que dic, com quedarà el fraternal, com, com serà el dia a dia després de les obres i com serà doncs, el futur de l'usuari del fraternal soci. Doncs eh, tots aquells que ens estigueu escoltant i tingueu algun dubte, doncs, eh, ja ho sabeu podeu adreçar-vos amb, amb ells i doncs, segur que us reben amb els braços oberts per contestar-vos els vostres dubtes. Uh, un, un dubte ara que m'ha sorgit a mi, Xevi, per, per acabar ja, estem parlant del fraternal, has comentat no? que al final és fraternal, fraternal mercantil. Uh, el tema del mercantil uh, de moment el tenim aparcat, uh, perquè també és un espai que es de fer un no sé si fer un rentat de cara per dins eh? més que res per ser sí, sí. poder- el, utilitzar no sé, en aquest sí, cas, sí, sí. Com, com El està. tema del mercantil jo si vols que et dir la veritat no m'hi veig molt capacitat de contestar-te com acabarà uh -huh. perquè és un tema que el, tothom sap vull dir el mercantil és un local municipal és un local de l'ajuntament sí que inicialment es havia fet aquest consorci i dintre del consorci, dintre del concurs del consorci, la idea era que es fes un espai de restauració eh, anexa en el fraternal. Uh -huh. El que passa que per culpa de les noves legislatures, les noves legislacions, perdó, i les noves normatives... Eh, doncs ha sigut, crec que ha sigut una cosa que s'ha convertit en com inviable, no? Mm. O sigui, la inversió que s'hauria de fer per poder fer això és, és superior, molt superior a lo que, a lo que en un principi, eh, quan es va crear el consorci, es havia plantejat i es havia suposat. Sé que la gent de Novara Hotels, com a explotadors i com a llogaters del, del mercantil, i la, els, els tècnics i, el, i els equips municipals de l'Ajuntament estan en converses de quina solució es pot treure, es pot donar en el, en el mercantil. Jo, com a president del fraternal, no, no, no, no t'ho puc, no puc dir perquè no ho sé. Mm -hmm. eh, jo també eh, tinc el càrrec en aquests moments, durant dos anys de president del Consorci, però considero que són unes converses que molt lícitament les han de tenir ajuntament i explotador si el que decideixi ells si no afecta el funcionament del Consorci sempre serà molt benvingut sempre i esperem doncs, que arribin a una entesa ràpid, en poc temps i que el mercantil també a la llarga tingui, tingui una utilitat bé sigui dintre del Consorci amb bueno, restauració ja sabem que no es podrà ser, mm. però sí que pot ser un, un, un equipament més afegit al teatre, que seria una, una molt bona una molt bona sortida per, per aquell local. Doncs eh, també volia preguntar per això, ja que tenim aquí, aprofitant una miqueta, i doncs, ens quedem amb això, eh, amb el tema doncs que aquestes obres, que van començar doncs, el dia 7 de, de gener, que estan previstes que acabin finals de, del mes de març, de principis del mes d'abril, doncs que lo l'essencial, eh? que, que es conservarà l'essència eh, del sí. fraternal. Sí, sí, sí, això és, això és lo, lo principal, lo bàsic que nosaltres ho tenim claríssim, la gent de Novara Hotels també ho té molt clar que, que, que l'essència del fraternal ja quan van entrar dins d'aquest concurs sabien lo que era el fraternal, sabien com funcionava mm -hmm. el fraternal i sabien i des de llongo no, no, no hi ha cap dubte del que és l'essència del fraternal, on la gent pugui anar allà a fer el seu cafè, a fer les seves tertúlies, a fer el, el, el, les seves xerrades, i el punt de reunió que sempre ha sigut el fraternal, aquesta essència ha de ha de conservar. Xavier Llimona, president de la Junta del Centre Fraternal, moltes gràcies i ens trobem aviat. Gràcies a vosaltres per, per convidar-me a venir. Gràcies.